בעזרת השם יתבאך, ספר לקוטי תפילות, חלק שני, תפילי י"ג, מיוסד על תורה י"ז ולקוטי מוהרנטיניאנה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, ולא אבותינו, שתעזרני ברחמיך הרבים, ותזכני לקבל שבת קודש בשמחה וחדבה גדולה, בגילה, רינה, עדיצה וחדבה. תשמרני ותצילני שלא יעלה על ליבי שום עצבות ומרעה שחורה ולא שום יגון ואנחה ולא שום דאגה ביום שבת קודש. רק אזכה לשמוח בכל עוז ביום שבת קודש, בכל לבבי ובכל נפשי ובכל מאודי, בשמחה שאין לה קץ כראוי באמת לשמוח ביום שבת קודש, ביום קדוש ונורא כזה, שנתעורר עוז וחדווה ושמחה רבה ועצומה בלי שיעור בכל העולמות כולם. וכמו שמובא בזוהר הקדוש ובשאר ספרים, מריבוי עוצם השמחה והחדווה של שבת קודש. ריבונו של עולם, מה אומר ומה אדבר? בכל מה שאני מתחיל להתפלל ולהתחנן עליו, ידעתי גם ידעתי כמה אני רחוק מזה. וכפי גודל מעלת המצווה והמידה הקדושה, וכפי גודל תועלתה לכל הדברים שבקדושה, כן עוצם רחוקי מזה בתכלית הריחוק. ובפרט משמחה בשבת קודש, אשר כמעט בזה תולה הכל, והוא עיקר ההתקרבות אליך. אבל אתה יודע ריבוי המניות על זה, וגודל ההתגברות שמתגברין ומתגרין בכל פעם למנוע אותי חס ושלום משמחה של שבת. חמור עלי אבי שבשמיים, אבי אב הרחמן, ושמחני בשעותך תמיד. ועוזרני, ויושיעני, וזכני לשמוח מאוד בשמחה גדולה בכל שבת, ושבת חוק ולא יעבור. עד להיות כל היום כולו בשמחה מבואו ועד צאתו. עד שאזכה להמשיך השמחה של שבת על ששת ימי החול. עד שאזכה להיות בשמחה תמיד גם בימי החול בשמחה אמיתית. הראו עיני וישמח ליבי ותגל נפשי בשעתך באמת. ותזכני על ידי השמחה של שבת להרים היראה אל הדעת הקדוש ואזכה ליראה שלמה מפניך בדעת שלם בלי כסילות כלל. ריבונו של עולם איום ונורא, עוזרני והושיעני וזכני מהרה ליראת הרוממות, ליראה קדושה עם דעת הנמשך משמחה של שבת קודש. מלא הרחמים גואל ומושיע, פודה ומציל. בדני והצילני והוציאני מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה. זקני לשמחה של שבת קודש, שאזכה בהחמיך הרבים וחסדיך הגדולים לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות. עזרני שאזכה לכבד את השבת בכל עוז ותעצומות בכל מיני שמחה וחדווה, ואזכה להרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוגים, הן להרבות במיני מאכלים ומעדנים ומשקות טובים, הן בבגדי כבוד, להשתדל לזכות לבגדים נעים לכבוד שבת קודש. והעיקר שתרחם עליו ותעזרני ותושייני לזכות לשמוח בכל לב בשבת קודש בשמחה וחדווה גדולה באמת. עד שאזכה על ידי השמחה לצאת מעבדות לחירות משעבוד לגאולה. עד שאזכה על ידי השמחה והחירות של שבת להשלים ולהגדיל דעתי בתכלית הגדלות והשלימות כרצונך הטוב באמת. ועל ידי שאזכה ליראה שלמה שתהיה יראה עם דעת בלי שום שכלות כלל. ותעזרני ותושייני להרים ולהגביה על ידי הדעת הקדוש את כל היראות הנפולות אליך לבד תתברך. שלא יהיה לי שום מראה נפולה, שלא אפחד ולא אתיירא משום בריאה שבעולם, לא משום שר ואדון, ולא משום אדם, ולא משום חיה רעה ולסתים, ולא משום דבר שבעולם, רק ממך לבד עירה ואפחד באמת, ותהיה יראתך על פניי לבלתי אחטא. ריבונו של עולם, זכני ליראה שלמה ואמיתית, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה, את אדוני אלוהינו. אותו לבד יירא, ובו אבטח ואשען, ולא אפחד משום דבר שבעולם. ויקוים במקרא שכתוב, אדוני אורי ואישעי, ממי יירא, אדוני מעוז חיי, ממי יפחד? ונאמר, אדוני לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? ונאמר, באלוהים בטחתי, לא יירא, מה יעשה בשר לי? ונאמר, הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד כי עזי וזמרתיה אדוני ויהי לי לישועה. ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. ריבונו של עולם מלא יחמים טוב ומטיב לכל. זקני לטעום טעם עונג שבת באמת, זקני לשמחה וחירות של שבת קודש ולבטל כל השעבוד של ימי החול. וליישב דעתי בשלמות בלי שום בלבול לדעת כלל. ולא יעלה על דעתי ומחשבתי בשבת קודש שום מחשבה באיזה עסק ומלאכה ומשא ומתן ולא שום דאגה וטרדה כלל רק יהיה בעיניי כאילו כל מלאכתי עשויה ואזכה באמת למנוחה ועונג ולשמחה של שבת קודש מנוחת אהבה ונדבה מנוחת אמת ואמונה מנוחת שלום ושלווה ואשקט ובטח מנוחה שלמה שאתה ורוצה בה שמח נפש עבדיך, כי אליך ה' נפשי אשא. שמחני ברחמיך הרבים תמיד, ובפרט בשבתות וימים טובים. תשמיעני ששון ושמחה, תגן לעצמות דיקיתא. כי אין מי שיוכל לשמח את נפשי, כי אם אתה לבד, בחסדך עצום לבד, ברחמיך הגנוזים לבד, בזכות וכוח הצדיקים האמיתיים, שהם שבת דקו יומת. קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתיך, סבאנו מטובך, ושמח נפשנו בשועתך. ותאר ליבנו לעובדך באמת. ונחילנו אדוני אלינו באהבה וברצון שבת קדשך, וינוחו בו כל ישראל מקדשי שמך. תודיעני אורח חיים, סוב השמחות, את פניך נעימות פי נצח. ויהיו לרצון עם רפי וגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי.